Yeah. Aquí comeza, pequenas e pequenos monstruos, divertimento. Estaremos unha hora con todas e todos vos na sintonía de Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra e Trasancos, emitindo dende o pleno centro de Farrol. Dende o Ateneo farolán Y esta é a música de Miguel Alonso, un cantautor ferrolano que será protagonista esta semana por aquí, por, por lo colectivo, por lo colectivo País, por Radio Frispín e por lo propio Ateneo. Estará oxe no programa, donde pues, intercambiaremos algunhas que otras palabras, incluso é eh, moi probable de que veña carregado da súa guitarra. E nos toque algo y tamén porque como sa, sabreres Por as cuñas que está suando Na continuidade musical desta de emisora Este sábado día 5 de xaneiro A partir das 12 do mediodía Temos preparada unha sesión Bermú Que será a cuarta Esa sesión Bermú contará a coa presenza De Óscar de la Patraña E de Miguel Alonso Que estás escuitando Alonso soando en divertimento para pequenos monstruos na sintonía de radio fripin nos seus primeiros minutos estar aquí para contarnos para falar con todas e con todos e orientarnos un pouco que vai facer o sábado a mañá aquí no Ateneo Rolanán na rúa Madalena en Ferrol mesa flamante cuartas es un bermúhar galada polo Ateneo, polo colectivo país po radio fripin en fin por tanta xente que está aquí pois pues, resistindo frontas inclemencias culturales do mundo. Y Miguel Alonso en este tema eh, decía entre otras cosas, y Dios no se acuerda de ti como de casi nadie, cuarto de pensión sin maleta de viaje y espera que alguien se apiade y venga a buscarte para no, pero no parece venir y mandas a la mierda los relojes que te cuentan que la gente decente ya se fue a dormir y notas que los coches, las ventanas, las aceras no entiende sigas aquí Son un adiós en el primer vagón el la vía del Son palabras sons de luz de guía o álbum do ano 2007 de Miguel Alonso un ano que é pues, a ocasión de contarnos dentro de alguns minutos aquí en directo a todas e todos, pero que lle xorriu bastante, ao menos na faceta artística. Unha vez máis, se fixou co premio a mocidade coa lingua Memorial Brocos, que organizou o ano pasado o Concello de Fene e o gañou o premio, o premio na categoria de, de Pop. unha persoa, Miguel Alonso, que pues, está eh, chea a súa senda de proxectos. Moitos seres van vendo a luz pouco a pouco, dende o ano 2000, na que comezou a súa andaina artística propiamente, en que, bueno, a cousa deste rapaz ben de moi neniño cando empezaba a tocar o piano, a cantar e outras moitas cousas máis. E... Eh, na ocasión, pois, de demostrarnos unha vez máis, xa que xa eh, no ano 2004 eh, o tivemos tocando para o colectivo país, para a rádio Felispín, naquel primeiro conspirando por unha radio libre, e nesta ocasión o tenemos unha vez máis, pois, este sábado 5 de xaneiro, a partir de xas 12, no Ateneo Frolan, nunha sesión que, por certo, é libre e gratuita. pois pues, xa temos aquí a Miguel Alonso, que chega en boa compañía. Ola Miguel, que tal? Que tal? Bueno, pedimos te que te cheques un poquíño ese micro, agora está encendido. Ben como ves, isto non é moi grande, eh? Está e, ben, está, pues, está ben, está ben pequeno. Bueno, aquí pois pues, eh, non temos nin a calefación pero aquí parte técnica que hai por aquí, pois pues, como é a sinxular eléctrica, pois pues, que entea o ambientiño. <risas> bueno, pois pues, acabas de chegar, esas este días en Ferrol, non? Estamos este días en Ferrol, si. E, eh, uh -huh. bueno, de vacacións Porque tienes aquí de ferrol Son de ferrol, inda que vivo en Santiago A maior uh -huh. parte do ano Estás estudiándolo Sí acabei a carreira de psicología E agora estuve co-doctorado, así que uh -huh. muy inda, inda nos queda ali E y... <risas> naziches no ano 84, non? Uh -huh. mm. Aí xa moito tempo deso <risas> Bueno, son moi xove E te acordas de Daquel ano mil, eh, Ano 2004? El primeiro festival conspirando por unha radio libre sí, sí, Lembrome de vos Pabricestí, O sí, festival Que ademais está moi ben, estou moi contento diso. Hai catro anos, Taquelo, Sancho Beu Eh, cambiache, supoño, moitas cousas. Cambiou, sí. sí. Pero vos seguides aquí, que o, o importante. Nós daquela non estávamos claro, aínda, estávamos bueno, como co proxecto. empezabades. E aquel logo pues, ser unha idea así peregrina, pero bueno, que se foi tufitando tomando forma e agora pois pues, aí existe, sabes que efectivamente en aquel en que ti participaches e tal, pois pues, resulta que ao final se fixo realidade, ¿eh, non? Estamos moi contentos mm. diso. Eh, eh, cantas cousas se fixeron en realidad de, eh, Profesionalmente nun, Non xa personalmente Dende aquel ano Home, eu penso que en aquel ano No 2004, bueno, Miguel Aronso Tiña uns poquinhos anos menos, non moitos Pero uns poquinhos e ainda non, non tiña moi claro Se ia facer algo nisto uh -huh. Pero bueno, o caso é que si sí, Seguín, hai maquetas e un disco aí sí. Este luz de guía que tendes aí uh -huh. E bueno toquei en máis sitios, fun, fun fora de Galicia, que tamén me interesaba moito, e penso que seguimos abrindo o camino. O xa sea que estás, a, digamos, non máis mellor profesionalmente, pero si sí, eh, digamos sí, que, insidido sí. na... Eso, semiprofesionalmente, te acabas de... Sí. Nese ne, ne no circuito, circuito sí, de, sí. de grupos na, na Incluso Galicia, no circuito madrileño, que, tamén es que era un, madrileño. un soño un pouco estar, estar ali, uh -huh. con xente que admiro moito, e que, que me meteran nese, Ajá, porque nese, nese vites, grupo. porque eh, xites na tua página web, no teu blog moitos amigos e eh, vexo que hai aí enlaces con xente pues, que está no todo rollo e tal de diversas partes do estado, sí, non? Si, sí, si, ademais se apéceme sempre moito participar, colaborar con xente que sempre que se podo me chamam bou, sí, intercambios sí, sí. incluso enriquece, ¿no? sí. Bueno, pues eh, estábamos escutando o teu disco, como ven acabas de ver cando estabas aí fora escutando nos sí, sí, sí, sí, Disco Luz de guía, pois pues, bastante ben producido, non? Bueno, eh, para Para empezar, para a capacidade que tiñamos <risas> Porque de feito está grabado parte en estudio e parte en un pequeno estudio que montamos na casa O pequeno desastre récords que tua casa? Sí. Ah, o pequeno desastre récords O pequeno desastre récords é unha habitación da miña casa que montamos ali daquela forma E eh, uh -huh. chamamos yo pequeno desastre porque aquel non soaba nin paña como este... De ninguna forma, pero bueno Pouco como este programa, sabes que é divertimento para pequenos monstruos Pois <risa> <risa> pues conseguimos que, que soara máis ou menos E eu estou moi contendo ¿verdad? mm, A verdade que eh, nos sorprendeu Alguns temas así a forza que ten As guitarras Pensamos que ten así bastante consistencia Mais benso, electricidade máis electricidade Se sí. queis eh, Contrapoño un pouco, digamos, a tou al lado máis poético, non? Que... Si, sí, é posible, é posible. De mm. verdade que fixémonos moito na parte musical. É normalmente a Sandrés maquetas sempre grababa todos os instrumentos seu sí. Nesta temos colaboracións por primeira vez, é, está o baixo Víctor Méndez, a guitarra eléctrica Javier Santana. E colaboracións concretas de xente por aí E a verdade que creo que Já dá bastante consistencia ao disco E neste mundo da música Donde as letras agora mesmo son o de menos E máis aí máis en a producción E, e digamos un pouco todo ese tipo de, de sortes Que que teñe un Que opina un cantautor que fai letras E incluso a bueno, eu... poesía ¿no? Moitas veces pregúntame iso, ademais, que penso da música eu Non intento tampouco compararme nin facer nada A mi me parece moi ben que gustamente vende máis que a min non, non hai problema por iso claro. Estou no outro rollo Dentro sí. da música que é un negocio, que funciona Eu estou bastante fora iso E ti estás exactamente sí. o noutro rollo non, momentas, non faría moitas das cousas que fan Que as mm. fagan sí. Pero eu estou fora iso Claro, e... Digamos, tens unha perspectiva así de futuro de afianzarte, por así decirlo, digamos discográficamente ou Si, sí, bueno, contactos discográficos xa temos, ¿Xa te sí, sí. o problema é que moitas veces os contactos son bastante bastante pobres ou bastante ou queren agarrarnos bastante sen darnos nada a cambio. Claro. Entón bueno, sempre prefiro moitas veces estar fora. Mm. -hmm. Es facer as cousas pola miña conta sen non me ofrecen nada seguir na na sí, sí, eh, sí. ver un pouco o que está pasando a película e manterte un pouco no rollo underground, É ¿no? que bueno, mais... vista como está a industria discográfica hoxe en día que queren collerte todo pero non dar nada, casi. claro. mellor unha un camiño máis longo, no, pero máis sí, seguro. Si, pero que é eh? máis interesante. Me... O disco xa que o produzo eu, É mm -hmm. meu. Claro. Logo Si me ofrecen algo que esté bien, ahí está, pero... Muy bien. Bueno, ves ves acompañado... Eh, vamos a abrir ahí el micro. Aquí tenemos todo por cores, un micro Din amarillo. que no, ¿eh? Din, din que no. Bueno, pero por lo menos... Hola, hola. Hola. Bueno, que se besa que no mentimos. son Somos <risa> fans. Bueno, de vez en cuando mentimos. A <risa> <Las> veces. <risa> eh, eh, Tí también escribes, ¿no? Aparte de... Me refiero, aparte de sí. cantar, escribes las te... letras, pero tienes un poemario. Tienes un poemario que se llama Mentiras y Lunas. Que uh -huh. hablando de mentiras, sí hablando de mentiras <risa> <risa> mentiras y lunas que fixen no 2004 mil eh, que tampoco llegó a editarse, o, sea, o fixemos también de forma independiente, si tenemos alguna mm. oferta. Pero bueno, tamén pasou un E de dese poema algunhas letras se converteron en uns poemas e se converteron en letras de canción. Non é curioso? Eu distingo bastante sempre entre o, a miña parte máis literaria poeta, e máis literaria e máis, máis musical. Petrística. Pero si sí os utilizo ás veces para pois pues, para presentar cancións, para. Aha. Si si facemos aí unha parte ah, parte literaria nos concertos Bueno, Miguel, ti ves aí a ti o que te mola é eh, cantar en directo sí, máis sí. que escutar o que o non? Porque hombre, sí. sería un pouco surrealista poñer aquí a tua música tendo, pois, pues, ao coro, que creo que é o coro, non? Son as palmas E sobre todo, a tua arma que a, a guitarra Bueno, pues vamos a tener que hacer alguna filigrana aquí Sobre todo a hora de... Bueno, ti estabas acostumbrado a tocar en sitios pequeños Y sí, tal, sí, sí, sí. y con fume es, bueno, es en equipo Bueno, pues aquí todo en directo eh, Estás abriendo a tu guitarra O a funda de guitarra Es eh, eh, eh bonito escuchar como... Calarse y como quita guitarra, Miguel Ese son a ver. Alguna cotra corta por ahí que tín, tán, tín? Mientras no se rompan Bueno, Miguel, pois estamos en directo ose, eh, xoves 3 de xaneiro do ano 2008, estrenando programa en Radio Felispín, creo que o primeiro do, do ano que Feliz ano a todas e todos os que nos estáis a escutar Radio Felispín transmitindo, resistindo o paso do tempo Somos libre e comunitaria, claro, por suposto que imos ser, por descarte, non? Si non somos comerciais nin somos eh, públicas Somos libres e comunitarios Que está moi ben, tamén Vamos allá, Miguel. Venga. Pues... Y eh... me regalamos un tema nuevo, mm -hmm. que se llama Diceches, a ver, ver si vos gusta. Adiante. Dí, canto que eras, decirme esta noche, o que pides o que amas o que escondes. As mentiras que me teño que creer Di canto que eras pero conta que sucede O que pensas o que sentes se non quede Nada que axé que sobreentender Dixe que debería coñecerte agora escuras Que esqueceras oidade doutras luas Sementando novas luas en ti E ofreces que o teu corpo sexe ao campo de batalla Que a felicidade durme na tua saia Espertala, correspondeme a mi Hai mil motivos para emprende la fuxida Coma outras veces, pero agora estás espida E pidesme que vai ande ti Sei que debería irme agora que podo Pero así lo he dado de un corpo xao de todo E unha vez máis fuxir Dixe, che, es que debería coñecerte agora escuras Que esquecer a xoidade de outras luas Sementando novas luas en ti E ofreces teu corpo se xa ao campo de batalla que de a felicidade durme na tua saia despertala correspondeme a mí xa sabes que nunca se me deu ben decidirme entre contarme a verdade ou mentirme sobre o que realmente quero creer Ti mentras entregastes en pedir máis recompensas, que os meus bicos eu baixo as miñas defensas e recobro un pouco da miña fe vixes que debería coñecerte agora escuras, que esqueceras a soidade de outras lúas.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 Estaréis otra y a fans. Muy bien, Miguel. Pues este tema se llamaba Diseches y se me veía que podría ser, podría estar eh, dentro de esa, de esa lota de cancios que te preparadas para el disco en, en galego, ¿no? Sí. Estamos a preparar un disco en galego. Para que íntegramente en... en galego. Íntegramente en galego. En sí, galego. bueno. Os discos que fago normalmente son eh, Son bilingües, enda que Maire temen en castelán mm. E bueno, tiña que facer xa un en engaleu que, que xa era hora E bueno, estamos a preparar temas, enda que unha especie de recopilación De temas de outras maquetas Esa era a idea principal O final xa un time con 14 ou 15 temas novos E bueno, supoño que meteremos un par dos antigos mm. E bueno, entre eles este Dixexes sí. que é novo A verdade que é un tema bonito Nos acaba de, de sorprender, bueno Todos os temas de Miguel Alonso teñen algo especial, pero este, seguramente aquí en directo, gaña bastante escutar aos artistas en directo. ¿eh? Pois, pues, Miguel, eh, a verdad é que estamos desesosos de escutar ese disconteiro enteiro, eh, ese disco que sairá no ano, ano 2008, non? Esperemos que saia pa este ano, si, sí, bueno, xa estamos a preparar os temas coa banda, eh, a arranxalos un pouco. De feito, dentro duns días aquí aquí na sesión Bermú ofreceremos uns cantos temas novos. Ajá, na, na sesión bemol sí, deste, deste, en, sábado, sí, día deste sábado en acústico sí. tocaré co guitarrista uh -huh. uns cantos temas novos para que os escuitedes uh -huh. e eh, bueno, espero que de aquí a seis ou sete meses o disco este listo uh -huh. eh, unha banda eh, que se chama Son de Tres non son de tres e que ven precisamente nada deste álbum Luz de Guía eh? Sí do, dos deles dos, dos músicos, Víctor Méndez, o Baixo e Javier Santana Guitarra xa participan neste disco e a L.S. Es Rubén Guajú que o batería e o percusionista Ajá. que e eh, bueno, con eles damos junto, que creo que este disco necesitaba además unha banda de directo un pouco máis potente. Uh -huh. Talvez o anterior Cartas al Espejo, era así máis máis folk, máis Son de tres que a banda de directo de Miguel Alonso é eh, unha banda que por aí. No, é va... a banda de directo de Miguel Alonso de, polo momento, ainda que eles eh, fan outras cousas pola eh. Sí, surdida. Sí, si, sí, da creatividade de... De Miguel Alonso Si, sí, bueno Xuntei non seu eh, Logo E olíaxes E Acabaron de liarse el Eles deixaron liarse <ríe> Si sí. Bueno, a Que todo parece Que vai va bastante ben En canto pues, a a Que está sacando álbumes Inda que se sean autoditados Que non ten por no, no. que ser mal O todo o contrário Que xa tes un grupo Detrás de ti Como son de tres Eh, Víctor Méndez, Javier Santana e eh, Rubén... Guajú. Guajú. Sí, Eso Guajú. De Guajú de... Eso de Guajú, pregúntate <risas> yo a él. <risas> non me, no me estuve autorizando. E, <risas> bueno, que, que as cousas están indo certamente ben. Bueno, contanos un pouco... Como, como como está o ambiente musical así na onda dos cantautores? O ca ti te gusta que te chamen cantautor? Eh, sí amén si X xa me preguntaron máis veces porque sempre hai certos cantadores coñecidos no tipopoja de sí. Álvarez Zuque González non que yo, les, bueno, les... Claro, porque eso xa. Es Digamos que os cantautores aqueles claro, lévanos, atrás, lévanos os 70, estas cousas, que, tú, bueno, como... eu non me considero cercano a eles, xa vedes mm. a música. Hai unha o... nova etiqueta que agrupe a todos os novos no, eu penso que eu penso que que está ben, canto porque autor. sempre se inventa algunha etiqueta tipo sí. son writers americanos ou non sei que nada, no, cantautor está ben. Ah, no? ah. Compoño que canto, eh, sí. tamén. Logo fago outras cousas, <ríe> outro estilo tal vez distinto que facían pois pues, os Raimóns, Serrat, esta peña. Si, sí, claro, evidentemente, ¿no? claro, pero bueno, pero que segue te sigue as tuas letras siguen tendo pues, materia prima de diverso tipo ¿no? de temática sentimental a te, temática social ou sí, política política, ¿no? política que igual este disco es menos, incide menos nela ainda que hai bueno, temas como Ramalas ou o Conflicto Palestino bueno. uh -huh. pero, pero sí, sí sempre hai unha temática política que, que seguirá aí nos discos uh -huh. eh, Influencias Joaquín Sabina, os de sempre, Xente sí, Nova, algún, sempre, algún Moitos especial. novos tamén, sí. Bueno, como dís, Sabina. Eu penso que toda a xeración antiga tamén, tamén sí. lle debemos moi tocase todos os que empezamos agora. Non se Sabina incluso máis para atrás, Serrat, eh, ou incluso a Canxó Catalana, no? a Lluís Jack, esta gente. Pero máis. máis Tremendo, pero... Lluís Jack. Eh, sí, Impersonante. Que remata desde de Isara. Sí, acaba a de Isara. Beninda de outro día estivén escutando unha cinta Aí, dos anos, primeiros anos 80, impresionante. Eu penso ademais que os cantautores galegos tiñemos que mirar moito para a canso catalana, mm. o que fixeron eles nos... Probablemente no... unha, unha música, unha obra no pola lingua na que se cantau sí, sí, no sí, momento, sí, sí, moi restrincido o ámbito catalán. pero Que fala que sempre que... de canso catalana en Serrat, non? Sí, habría pero bueno. que recuperar como... Porque musicalmente, ademais, é valiosísima, non solamente digamos por as letras, non, sino que musicalmente sí, sí, sí, os anda, sí. eh, eh, vanguardia case da da música de cantautor. No, sí, é increíble que fixeron eh, toda a xeración aquela sí. e eh, fóra de Cataluña tamén, claro. Os, uh -huh. toda a xente, bueno, Vitor Manuel, esta xente que estivo aí, tamén lles debemos algo. E bueno, novos temos moitos, agora penso que nos 90 xurdíu unha xeración. Alguna a... pessoa que a que te identifiques especialmente? Non o... me identifico moito con ningún tamén falo O que te falo... olas e agora, que moito o que, que, moito aspectando... que foi, o que González. Que fue Kike González Justa misma de Serrano Que también a veces o oís ¿eh? Un poco, sí, coño sí. Y te soa un tal Andrés Suárez Soa Andrés Suárez, sí ¿Coñeces de... a Andrés Suárez? No, no lo conoce pasualmente Creo que para por Madrid también Para por Madrid, sí Tocamos también alguna vez Y creo. Por, el, por aquí por un bar Aquí de, de la calle Magdalena también Sí No me chaman nada Lo cual es Teño que bueno, Sin embargo, el sí Creo que está abonado Está abonado <risa> Pero bueno Está bueno, pues bien, la verdad bien, que bien. Andrés Suárez no temo aquí nada en Radio Fulispín, porque tampoco, decir, no nos llega nada de él, ¿no? Entonces parece que está un poco por Madrid y tal, pero creo que sí que tocó otro día aquí con, con Javier Ruibal, ¿no? Con Javier Ruibal, si no, artista, no Torrente, ¿no? pues eso. Sí. Mm un grande tamén rival. Eso molaría, ¿no, Miguel? Tocar así con tipo así... Sí, bueno, tampouco te pens penseo que son moi mitoma, ¿no? Molaríame pola xente que vai a vivir a ver Gustaríame ¿eh? <risa> <risa> tamén, pero bueno, non... Y, digamos, en o plano así de, de que te chamen para cousas o concello de ferró, o algo así, ti tes algún contacto co concello sabe alguien que existes? O... Supoño que saber que existo sabe, ¿no? Ás veces chamanme moi... Que creo que muy... nacíches no ano 84 e sí, que eh... no ano 2004 estiveches no de, uh, conspirando por o sea, un... Saben algo, algo saben, pero eu Penso que fan pouco fan pouco. Creo que incluso soas en Radio Full Spin Sí, ás veces Indicación <risas> metro para pequenos monstruos e... Eu penso que, que terían que chamar máis A xente de aquí mm. o sea, Poderían como... facerse cosas moi curiosas mm -hmm. Conheces a Yolanda? Coñeza a Yolanda, así de vista pero... De vista, solo? De vista E mm. ela te conhece a ti de vista? Pois pues non o sei, non o sei. E <risa> que... Creo que le iba un departamento que se chama Cultura. Cultura, e en fin. teñan que facer algo. Si, sí, a ver se si o seu departamento hai un técnico de cultura, pois pues, eh, está escutando este programa e sabe de Miguel Alonso, sino que nos esquivan aquí a, a radio, que falen con nos, porque, o sea, realmente... Bueno, si tanto, nos traemos aquí a Miguel Alonso, non, e por porque sí. si... No, no, a partir de agora estarei abonado, xa, pero, pero non, pero penso que non só a Miguel Alonso, Habría que facer moitas cousas. Que máis entalla sin en, en Ferrol? A verdade que o Ferrol eu penso que unha terra musica... de trasangos que se chama agora, no? Eu penso que en Ferrol hai moi pouquiña música de autor, igual é, é descoñecemento tamén, porque uh -huh. levo tempo, levo tempo fora, pero fora do que dicíamos Andrés Suárez, que si sí, se está sonando. Sí. Estou eu facendo cousiñas por aquí e non coñezo moita xente que este facendo cousas. Uh -huh. o, o, o sábado 5, que vas a estar aquí tocando no Ateneo, entrada libre para todos e para todas, na sesión Bermú, a partir das 12 do meio do día, Vaya a estar otro artista que se llama Oscar sí, Que o sea, toca en un grupo que se llama La Patraña está O bien. no me do grupo así muy puncarra Pero luego, tío, pues te sí, sí. toca así también De autor, sí, autor Sí, sí, sí, sí, sí ¿no? Steven Escuitando está muy bien así Bueno, que igual que si ya llamamos cantautor no igual, sé, nos igual nos pega <risa> <risa> Pero bueno, sí, sí Yo pienso que esto de cantautor no debería ser No debería ser una etiqueta peyorativa Tal vez por lo que vivimos aquí mm. pero bueno Vamos a escutar así un par de minutinhos de... De, de la patraña de Óscar que vai estar eh, o sábado 5 a partir das 12 acompañando a Miguel na, na cuarta sesión bermudo colectivo pai de de Radio Free A ver se si elísimos ben porque tampouco me sido os temas de memoria, pero bueno, por exemplo este inspiración. A ver, escoitamos un chisquiño la patraña. Verá arriba e los ojos se nublan. La gente odio quiere da igual se entiende y esta noche nos queda gritar Gritar al silencio que no puede callar y esconderse en la luz que no quiere alumbrar oscuro interior que nadie entenderá tener que correr deber escapar Donde nadie hacía Bueno, pues eso que estábamos escritando antes eh, en primero plano y ahora de fondo, pues el, eh, la patraña, Oscar, bueno, pues un rollo así más eh, diferente, ¿no? Pero como te decías, pues otro, sí, otra faceta sí, sí, más sí, los, de los cantautores o de... Sí, que yo pienso que cada uno somos danos, o pai, danos a nadie, eh, y sí. eh, bueno, que, que esto de cantautores, que digo, es una etiqueta simplemente para expresar que, que escribimos o que hacemos, uh -huh. que luego no cada cual un rock. Un poco, bueno, creo que, es que sigue por aí unha amiga túa a parte das dúas que, que veñen contigo. Una amiga que se chama Guitarra. ¿no? Sí, sei por aí. Esta cara <risa> máis. No? Bueno, se me deixa. <risa> Nos teixamos, si. Por certo, eh, avisamos aos os nosos ouventes, aos nosos ouvintes, que estamos en directos eh xoves um, 3 de xaneiro. O decimos porque este programa se repite durante a semana a diversas en diversos horarios. E, bueno, pode pues ser que alguén está escritando e vai a facer algo que non debería facer. Como é chamarnos en directo, pues, para preguntarlle algo, mandarlle unha mensas aquí a Miguel, en cuestión, De decimos o teléfono por se si acaso, pois é o 692-547744, 692-547744. Uh -huh. eh, que tamén remodelaremos, estará nese, nese CD en galego. Unha nova versión. Sí, ah, en el, galego, vas pasar sí, a pasar a Sí, sí, para, para este CD en galego Sí, porque así entendemos todos y todas, ¿no? ¿eh? Claro. claro, claro, claro <risas> Nos entendemos mejor Así que falaremos, bueno, esta canción si está en galego no de original, en luz de guía Ajá. Pero bueno, faremos un, aquí Una fa, un plan acústico En eh, el disco será otro rollo O sea, ya escucharé Pues verdad. adelante, en directo, en divertimiento para pequeños monstruos Miguel Alonso, ea es la guitarra mm. Pouan as fantasmas toda rúa Exortizan as gañas de vivir Un bello a cariña un can e a lúa Che a cada día me lembra mais a ti Todo Santiago chora y alguien berra Con berros de contrato temporal Hay berros de terror de dolor de guerra Hay berros de conferencia, episcopal biscopal 100.000 gaibotas tomando a catedral 100.000 razóns para poñerse a subiar Como robots o novo himno do imperio 1.000 deuses máis que fai un día ou dos 1.000 tanques Que apuntan o perdedor Mil ratas disfrazadas de banqueiros. Saen as ereas E os corpos arden como a papel. E as luces que máis alumean Son as luces de neon do corte inglés Cen mil gaibotas tomando a catedral Cen mil razóns para poñerse a subiar Como robots o novo himno do imperio Ai. Mil deuses máis que fai un día ou dos Mil tanques que apuntan o perdedor Mil ratas disfrazadas de banqueiros Miguel Alonso tocando en directo y cantando aquí en Radio Flispín, en Divertimento para pequeños Monstruos Este tema es donde Eh, se fala de santiago no se vale santiago no falense de unas cantas como está un poquillo cabreados mm. <risa> como hay que estar para para escribir eh, especialmente de, de algo eh, se si supera era sería más fácil escribir en eh, el 6 supone que un, un tópico pero si sí hay que estar emocionado por algo a veces emocionado para ver emocionado para mal ¿no? claro y hay sitios eh, donde un poda eh, digamos canalizar esa emoción de de concretos en Santiago? Eh, non sei, a verdade eu, eu escribo case en calquera sitio eh, a verdade que son un pouco... Te escribes eh, pensando pola calle, por exemplo cando, cando vas caminando A ideas, de, de feito este disco, mira eso creo que non o dixen nunca, este disco chamase Luz de Guía, pero ias echan máis retales Porque, porque escribiu-se dunha forma moi curiosa Que eu agarraba, collía Escribía un par de estrofas Olvidaba a canción uh -huh. <ríe> E logo, varios meses despois, igual agarraba e acababa o tema e, Moitos dos temas De feito, disco, eu penso que acabei Os 14 temas en mes e medio así, Porque tiña todas as cousas Así como separadas, así sí, por sí, un, como... trozos por un lado, otros por el otro y como sí, retales, ¿no? Sí, que sí, más sí, parece como... un título de un disco de baini doble ¿no? Sí, pero bueno, por, por eso no lo pusimos, <risa> no lo pusimos. Era muy descriptivo, pero bueno, creo que Luz de Guía queda bastante más bonito. Sí. <risa> Pero sí que é verdade Que ás veces se te ocurren cousas E que má guanontera Llama un... si sí, eu de feito eh, Algo para notar Nese, o sea. nese 2007 Non pensaba gravar nada Pero... porque agora seguro que levas un blog Un boli, non? Sí que leva, non? Non te creas Eu penso, eu penso que olvido moitas cousas Tal que fago eh. Logo... Coño, coño sí. esta canción Que tocaches naquel concerto Encima eu Fago un selis Sempre nos, nos concertos Que, bueno Toco o que me dá gana un pouco De feito os músicos Os teño un pouco uh -huh. cabreados Porque non levamos nunca lista Eu agarro e digo Tal tal, non? Entonces ao final igual, joder, olvidasteche, olvidaste, olvidaste esa tal. Eh, bueno, tamén ás veces pasa me iso non agravo e eh, logo <ríe> olvida esas cancións. Mm. Bueno, Santiago que son bastante anos alí vivindo, sí. vivindo non solamente estando, Sino que vivindo, ¿non? E iso pues eh, marca. Si, sí, marca, o sea, marca a cidade, marca a xente, a as cousas que ves as paisaxes, Hai falas de da catedral. Si, sí, si. Sí falas da conferencia episcopal. Sí, eso eso iso tam iso tam marca moito. Eh, eh non sei, non sei que máis rima con conferencia episcopal. Animal. Eh, sí, que tamén poderíamos poñelo nas veces na La canción, no, pero bueno, de feito... De feito... No, no, no. no voy a decir otra cosa. Estamos de broma, eh, queridos amigos de ACOPE. Sí, no, estamos no, de broma. Que alguna vez fueron a tocar por allí, así que... No, no, bueno, los, llamen, los, los aquí somos vacilones, pero también vacila el otro, el, el, el gímile de los antes. Federico, sí. Creo que es más, más borde que nos. Eh, risa menos. Sí, risa menos, es bastante serio, y eso malo, ¿no? Bueno, hay que no, yo pienso que hay que tener un poco de más de ironía también. Que no también... canaliza a Jiménez de los Santos no, como a ti. No, no, pues yo escribo canciones. Claro, De hecho, entréme otro a día que Jiménez de los Santos escribió una canción de movida. Tal, ah, sí? O, sí, pues, sí, entréme sí. otro día que hice un libro, o sea, estaba vale, pues por el es loquillo. Ah, interesante pues, a, a, para saber saber qué grupo, Así que yo animo a que, a que siga. Ah, sí, sí, <risa> <risa> curioso. Bueno, pois pues eso, pois pues, eh, lugares donde inspirarse, sitios donde escribir, eh, Cosas que se que se, que sí, se esquecen. eu eu debolle moito además a Santiago nisso, no próximo disco hai unha canción que se chama Santiago Chora, que uh -huh. que bueno, que fala un pouco tamén diso. Mhm. Uh -huh. e eh, Ferrol? Pero bueno, Ferrol está moi ben tamén. <risa> o que pasa é que eu penso que Ferrol é mais Donde queda o Ferrol despois de Santiago? Que queda, Ferrol linda queda. Vai quedando por aí Vai quedando, vai quedando Eu penso que, que Ferrol está tamén moi ben O que pasa é que Sinto-me máis a, as veces da lá Porque, bueno Un pouco O paso, tal vez, da adolescencia A onde estou agora Vivindo todo da lá En Santiago mm, Tens agora mesmo todo grupo de amigos E de amigas Tamén aí. o teño aquí, eh Tamén aquí Tamén o teño aquí mm. O que pasa é que Que, bueno Tamén yo teño cariño a Ferrol, eh O que pasa é que Santiago é como máis grande É outro, é outro rollo Claro De onde eres ti, de Ferrol? Son de Calanza Ah, eres calanceiro Son calanceiro, son calanceiro Uhum mm -hmm. Y, y, ¿Y qué sitios eh, lembras así con especial cariño de, de, de Ferrol? Como algo, digamos, que ti cuando vienes a Ferrol, si no volverás durante un año, ¿a dónde irías? Bueno, complicado, ¿eh? É complicado porque eu sou a persoa que o mesmo, mesmo estou todo o día na calle que, que estou, estou metido en casa todo o <risos> día. Entón, adomais, seguro que dí A túa sí. casa, non? Sí, sí. Irías sí. a tua casa. O sea, Así que sí, iría a miña, a, casa, a miña casa onde vivía. Que está en Caranza. Que está en Caranza. Que están os tus pais, sí, os tus eh, irmáns. Onde teño o meu piano, a miña antiga habitación onde, onde escribía, onde aprendín a tocar, onde tal. E me tome moito. Mm. E Estoy... tocas, abres a tapa do piano. Abro piano e pulsas, pulsas unha tecla. Un xa lembro as outras usa. teclas dicen empeza a tocar si, si, si esto é moi cómodo e que tocas no piano? pois pues, normalmente co, temas meus, meus. normalmente e sí. a música clásica? música clásica quedou un pouco abandonada eu empecé de feito sí. eh, no conservatorio de ferrol de ferrol, si sí. sí, aprendi a tocar o piano e eh, bueno penso que <ríe> que quedou un pouco atrás Uh -huh. Queda un pouco atrás, pero bueno, gústame tamén. Eh, sí. o sea, the... no disco este que estamos escutando tocas o piano. Toco pianos, pianos que se escoitan, que son pouquiños, de feito eu estive bastante piano tempo piano eléctrico. Sí, sí. estive sí. bastante tempo tocando tocando só a guitarra, teño un pouco abandonado o piano e animáronme uh -huh. bastante a volver. Eh, bueno, neste disco, neste disco próximo, si sí tocarai bastante máis o piano que a guitarra, de feito. Uh -huh. Bueno, No sé, eh, aparte de las dos eh, compañías que vienen de carne y oso, eh, que no están diciendo nada, pero que les volvemos a reclamar que, que salgan. Que ¡Hola! <ríe> Porque bueno, eh, estamos aquí cuatro personas en un pequeño estudio eh, de radio, eh, está faciéndonos compañía y tocando a guitarra. Pues eso, está el instrumento, va y otra. Maiotris, que é? Ti día, Eu si, sí, eu, eu sou un pouco triunfito de Sempre vexo a... <risos> que, que, que saen a tocar. Eu, ti eu, sí, ti sales, ti, eh, se si hai que sair, se sae, no, eh, sí, non, sí, eres sí. dos que di non, no saio que me corto e non. Non, non. tocar outra. Outra nova tocar, Outra nova, vale, sí, pues, Exclusiva mundial eh, Radio Feliz transmitindo en directo hoxe, vale. eh, mmm, día 3 de xaneiro do ano 2008 pues eso, celebrando año nuevo aquí en Radio Frisping, con este programa que inaugura a Greya Dona 2008, y con Miguel Alonso, presencia, que vamos a recordar de nuevo, estará tocando en directo, muy interesante, aparte de ellos aquí en el divertimento, para todos y para todos, un acto público, donde habrá petiscos, pinchos para tomar, riquísimos, y ver muy fabuloso, eh, aquí a Baixo no a Teneo Ferrolán, eh, tocando en directo, nunha sesión radiofónica É dicir, unha, ser un programa en directo Con unha pequena Pequenas atraccións De 30 minutos aproximadamente Con dous artistas E un creo que se vai a somar Por aí a tocar tamén a guitarra Nun momento de terminar Todo pode pasar O día 5 A partir das 12 da, Do mediodía Que no ten a Adiante Miguel Venga, imos tocar unha canción nova Que se chama Irene Que está rapazada aquí eh, Así que Venga esta, Tamén irá no próximo disco Así que xa estamos de estrela Irene, levan a xaia o mar de todas as praias, a chave de cada verán. Irene, cala xoidade, reinventa cada verdade, risetan todo o que dirán. Irene, rompe as fronteiras que separan as súas cadeiras, dos meus bicos e as miñas máis. Detén cun xesto meu mundo conxela nun só segundo a miña vida no sofá Caido feo de cada día coma unha lúa de mans frías, mestura de anxo e lucifer Nun intreve meu corpo no carcere dos seus ollos seu e o rito de unir a pel compel E todo comeza outra vez E todo comeza outra vez E todo comeza outra vez E todo comeza outra vez e Irene rompe os silencios cun habermado seus beizos Cual vorada o despertar Irene permite sempre as mentiras que o seu ventre a min me foi contar Irene espanta os meus medos cun xoxes todos os seus dedos na miña boca o pasar Dicta verso en melodía no meu propio día a día eu me deixo levar Cada día coma unha lúa de mans frías Mestura de anxo e lucifer Nun intreve meu corpo no cárcere E dos seus ollos seu e o rito de unir a pel com pel E todo comeza outra vez E todo comeza outra vez E todo comeza outra vez todo comeza otra vez Irene le van a allá, Omar de todas las playas, a Chávez de cada verano Bueno, pues eh, irene Irene ahora pienso que he obligado que... Que saluden Que ese <risa> no, está aberto. E que no, que <risa> non, que digas, isto que ia dedicado a ti, algo teras que decir, non, Irene. A ver, que se e vas escutado esta canción algún tempo, non? No, eh, unha das últimas. Unha das últimas, ¿no? E foi axe unha sorpresa o? Sempre mas dá por sorpresa. Eh. Ah. Sempre ah. escondese <risa> cando compón estas cancións e ensina mas cando están rematadas. Aí, ah, a ti que te parece? A min ben, fame moita ilusión Esta eh, demais le botou un nome, se chama Irene, non? Si, sí, xa hai, hai outra tamén como é un nome esta Pero esa e... non queremos cantar, no. <ríe> esa se está que educada, Vai No Vai renovando as cancións bueno. Esta é a oitava, a novena que compón mm. Bueno, iso é eh, todo unha honra, non? E unha persoa que te se fa cancións E que incluso logo saia nos discos Para ensinarse aos fillos, aos netos A, a todo o mundo, non? Mira isto que, que tengo que registrado ¿eh? Unha loa a, a mía persoa, non? E normalmente sempre fai o mesmo, cando cantan directo sempre sin álame, levantar do público ¿Sí? Non me gusta nada <risas> Que non faremos levantar O xa o sea, que todo un detallista, non? Si sí. <risas> Bueno, e a que cousas máis dedicas cancións? Eu creo que dedicaría unha canción case a calquera cousa que me emocione o que, o que dicíamos antes non? Ás mm. veces estas cousas que non están demasiado ben Eh, bueno, Se trata de, de, eso, de expresarse, ¿no? de, sí, de, de soltar De dicir cousas, tamén as veces amarras. Eu sempre, sempre escribo bastante canción política por, por iso precisamente, polo cabreo hacia determinadas cousas, ainda que moitas veces sempre escribo moitas e logo non as meto uh -huh. porque son cabreos momentáneos e bueno, as veces xa podeia ser un disco un pouco un pouco bestia ou, in, ou porque tampouco me gusta facer panfletos, non? Claro, estaba pensando canción política, non? O sea que... Claro, Aunque claro. Que agora pero... mesmo canción política, Claro. Non? Porque a política mesmamente é certamente criticable, non? Sí, eu penso que se pode criticar case calquera cousa, non? Eu penso que tamén as minhas canciones van máis pola temática social moitas veces claro. que, a, que a política, pero bueno. Pero sí que quer dizer que tratas temas sociais ou temas que a ti te tocan que ves pola televisión e que, e que vamos... Non te resistes a escribir nun par de liñas a unha refrexión e cantala, non? Claro, claro. No? claro, claro. Muy ben, pois pues, eh, eh, que máis podes falar, Miguel? Que, o que tiqueira? A estas eh. alturas. <risa> o que tiqueira, o que tiqueira. <risa> Bueno, habrá alguna sorpresa, aparte de tocar temas nuevos, na si es un Bermú, ya eh, dijimos que eres bueno, una persona pues, que improvisas mucho y que será todo Será la primera acontecer? vez que toque a dos guitarras en un concerto, que mira, que es un poco raro. Ah, por claro, porque habrá una guitarra eléctrica. Habrá una guitarra eléctrica que es Javier Santana, que o, o, o guitarrista de Son de tres que virá conmigo. O sea, que virá Santana, a tocar, Santana a tocar la guitarra. Santana a tocar la guitarra, así que da una cosa así. ¿Eh? Santana tocando a guitarra con, con Miguel, Miguel Alonso. Alonso. ¿Eh? Eh, bueno, Cuidado. que a primera, a primera vez, pero qué tal no sé, yo pienso <risa> que ven, pero sí, muy bien, muy bien. Ben, e sabes que... Hai, temos logo que falar ti, mais se vou assim privado. Bah, falamos agora, total, aquí estamos en comunitario. Sí. Eh? Con xente. Non es que tan... sei, como radiopatio, non? <risa> <risa> pois pues nada, pois pues a ver se si podemos traer un amplificador de guitarra, porque... <risa> sí, sí, sí, sí, estamos tan asco. Estamos <risa> neno, estamos... Bastante cutres. Aquí, neste colectivo, agallamos todo así. Ti traes unha cosa, traigo outra e tal. E, bueno, ao final, pois, pues, funciona. Eh, somos así de de descarados, non? O sea, claro, fai que, con cariño. Exactamente. O sea, se fai -se con cariño sempre xa, <risa> ben. <risa> é dicir, eh, non somos malos, eh? <risa> <risa> somos así un pouco pedichones. <risa> <risa> é normal. É a única maneira <risa> de facer cosas. É normal tamén. Pero, bueno, intentaremos... Claro, y ayudar, y sabéis que sabéis que, ao final, as cousas, pues, acaban sendo unha realidade, no Porque en aquel ano 2004, cando viñeis aquel primero conspirando por unha radio libre, eh, cando non había radio, pues, aquel era un proxecto, conspirábamos mm -hmm. por unha radio libre, e ainda o sea, seguimos conspirando con os festivais anuais que facemos... Pero ti abriches ese festival Eras máis noviño Catro anos sí. máis novo eh E tocaste ali eh, Teloneiro de todo Si, si, si Eu penso que que toquei Abriches aí a, a brecha, Abrín casi a Sport Abriches a, ¿no? a, a de Radio <risas> Feliz Pinto todo. No, eh, Nos temos un certo cariño, non certo, un expresivo cariño a Miguel Alonso porque abriu os conspirando por unha radio libre e hoxe Radio Friisping é unha realidade e a Radio Friisping se construé con colaboracións desinteresadas, que hoxe en día parece que non está moi en boga eso de mm. se si te dou algo, xa sabes que me debes unha non, pois aquí é todo dar e ao final isto pois surdo aquí algo que tentamos facelo máis comunitario e o máis libre dentro das nosas Claro. de personas humanas humanas que somos con todos os nosos defectos e que vamos corrigindo día a día. ¿no? En vida que ben vai, en momento. Bueno, non é que ben. <risos> simplemente funciona. Funciona, pero está ben. E o mellor, pues, eh, casi que unha lección, para moita xente que le van esto da radio profesionalmente e claro. aquí, pues xente que non ten eh, formación de ningún tipo deste de ido, que se si autodidacta, que manes os equipos técnicos, bon, pon unha antena, fai os controis, fai una redacción, unha entrevista, e ¿eh? isto posee unha radio participativa, donde alguén ven aquí cunha guitarra e con súas amigas, entra aquí no en estudio, toca unhas pezas, e, en fin, aquí estamos, sin importarnos tampoco a audiencia, sabes? Claro, eso, eso está moi ben. Somos un pouco como tú. Claro, sin importarme que non se venda ní a <risa> <risa> Claro, comprarme el pero, disco. Pero... Sí, sí. O disco eh, o disco Por eso o sintonizamos ben A ver, ti eh, tes un blog Teño un blog e unha unha web E em MySpace está o blog S eh, No, teño unha web que é miguelalanso.tk ah, E a partir dai xa podedes acceder o que queirades Ah, vale, vale Teño, porque... teño un blog no que escribo... Cando, Cando me recordan que non escribo... O importante é a web. <ríe> sí, na web tendes todo o que... O que é da tua vida... Sí, e o, que, que o que son eu, cancións para, para descargar... Para descargar... Logo hai un MySpace, no que sempre temos actualizado co último CD, uns cantos temas... Se pode descargar o teu disco... Pode descargar unhas cuantas cancións... Unhas sí. cuantas cancións... Ben, eso está ben... Eso está ben... Eh, repetimos, Miguel Alonso, punto... Punto TK... TK... Sí. Vale... E o teu disco que seguramente Que te traerás uns exemplares odiados Dase son armo Os pouquinhos sobes, que quedan, que por perdón, sorte A primeira edición, que foi moi pequeniña Pero sí. xa conseguimos agotar case Ajá. Así que espero que agote -se os seguida. discos e a ver se si a xente pues, te compra os discos porque ao final tamén sí, moi baratos. É unha satisfacción para o artista que alguén lle compra o disco, non por os cartos, senón porque, non, pues é unha unha contraprestación. Tivese aquí, tocas gratis e a xente pues, o sea, pues, polo traballo tamén Que le vou, que, que tivo E un... para seguir, non? Claro, claro, sí, claro. é o máis importante De feito, cando facemos estes Bueno, este é un disco que De feito, cando, cando fan críticas nos periódicos Ou nestas cousas Sempre o pon como un disco, non? Eu trato máis ben como unha maqueta Ajá E que me... que, claro, as maquetas e os discos case que se confunden Claro, é que non? é o problema, non? Porque que... coas edicións que tan estupendas Parecen discos Claro pero Eu... É unha maqueta Enta que está feito un... como unha especie de disco autoeditado Porque, bueno, está feito en fábrica Está está mesturado máis ou menos ben sí. E tal, pero bueno, que si sí, é unha maqueta E servirá para... Que o primeiro disco oficial vou considerar este disco en galego uh -huh. Que si o faremos autoditado, pero en serio uh -huh. E bueno, que o diñeiro todo desto irá para ali Claro E además agora parece que hai un revulsivo así coa música feita en galego e diversos medios que están apoiando a cuestión, como algúns programas da radio galega, Nós, sí. o so, so Souto, e sí, sí, sí. moita xente no que está na radio rachando un pouco ese veto que había A música feita na lingua galega. Sí, sí ademais, creo que nos, nos últimos anos polo que vexo eu sí. eh, está está abríndose moitos estilos. Uh -huh. ao menos a, a música galega, penso que na, na televisión galega, por exemplo, antes era monotemática, Monotema polo menos só o, o, o amplificaban sí. esses medios, ¿no? claro, Gaitas claro. e o desembe. Si, sí, ¿no? música, eu penso que aquí existía música folk e logo o, o rock rabu gracias a, a Deus que saíu sí. sí. fai uns anos, pero si sí, hai moitas máis cousas que se fan. E pues, agora eso se pode escoitar. Claro, claro, en o polo menos o en galego, que en Cristo galego que de homens e Claro, claro, claro, claro, claro que Que deben sair, además, sí. penso que moi saudável. O sea, que están sea. abrindo ese, ese inmenso ábano de posibilidades que tenga música hay que tenga algo. xente, bueno, eh. que, que con... non hai é forma de, de expresarla moitas veces. Pero agora penso que empezan a sair os que dirís os outros nos programas da claro. galega e tal. Sí, pois pues é un momento, pois, pues eso, de aproveitar a oportunidade e de meterse por aí neses ocos que deixan entraver a claro, cosos claro. que controlan os medios de comunicación, sí. que tamén sí. é así. E, pois, pues eso, o momento de, de facerse coñecer non? Bueno, Miguel, pois pues estamos a seis minutos escasos de refindar o programa e como podemos concluir este, este espacio? Mm, vamos a facelo de maneira original ¿eh? porque aquí parece que está un menda aquí entrevista hoy, está facendo preguntas e en realidade eu eh, sempre digo non, non no vais a facer unha entrevista, ves a falar ali, como que, non, pero ti metes que preguntar algo e tal, non, non, no, ti falas ali igual hasta metes que preguntarte a min eh, entón, pois, pues, Irene Vas facer aí Ose de Poñer ya a conclusión O programa Te imagínate pues, Que estás eso facendo, Que estás facendo De feito Divertimento para pequenos monstruos eh? De repente eres ti Eres eu eh? Unha extraña transformación Te convirtes Un tipo tama maléfico Como a min E vas a Decirle últimas palabras A Miguel O que ti queiras O caso é que vas a rematar O programa Divertimento para pequenos monstruos Pono fácil ¿Eh? Que putada <risas> <risas> Es una putada Bueno, pois pues aquí estamos en Divertimento para Pequenos monstruos, Un programa estupendo Danos a Radio Filispín, a Radio de Todos E temos, tivemos este día aquí a Miguel Alonso Un artista ferrolán Que leva moitos anos traballando E gustou nos moitos o que nos falou Así que aproveita os últimos minutos Para resumir os teus proxectos de aquí adembiante Iso tamén é complicado eh, <ríe> Menos mal que ia poñer fácil Bueno, eh, eso Dentro de nada un disco galego Xa esperamos que para este ano Seguirando concertos coa Coa banda, con son de tres En acústico tamén eu o show. E bueno, estamos a facer tamén unha pequena Unha pequena asociación en Santiago A Asociación Musicarte, se chama E temos xa un disco preparado Un disco de canta autores Que estamos a ver que discográfica vai edita Xa tiñamos una, pero finalmente Por determinadas cousas de contratos e tal Non vai ser con ela Pero bueno, esperemos que nos meses saia ese CD uh -huh. E ali estaremos tamén Bueno, pois pues iso da asociación é algo moi interesante como musicarte. Musicarte, si sí, é unha especie de... queremos que sexa, sí. unha especie de pequena productora cultural. Ajá. É unha especie de... de momento ainda está un proxecto... De ámbito musical ou... Sí, ]alo? en principio é de ámbito musical. si sí. e coñecedes proxectos na rede como comunicando... Estamos ainda, estamos ainda, estamos aínda empezando o a... xente que está facendo videoclips como... Eh, este rapaz Rubén Coca. Non o coñezo, pero xa no. me dirá É fio, pois pues, que iso tamén é unha maneira de pois pues isto vel cousas que teñen trascendencia, non o sea, cousas. ese primeiro CD que, fica... que xa está listo. Ajá. Se chamará Musicarte Cantautores, no que sí. participarei eu participarán Lo que dicíamos antes de liar a, outros, a outra xente Con sí. que me levo ben de toda, de toda España Aquí en Ferrol tamén hai unha xente que de, se chama La Fonográfica General Ajá. Que fan festas E son unha xente estupenda uh -huh. Tremendamente aberta E cun fan un traballo totalmente desinteresado Editando singles en vinilo E abarcando un espectro de posibilidades moi interesante Te lo recomendo pues La Fonográfica General Pois pues pues esperemos que saia dentro dos meses E que viñamos tamén aquí a presentar esa CD Isa, para rematar eh, Imos a escutar un tema do teu disco que ti mesmo vas a li ser. hemos do... poñer eh o entre todos, eh, todas, cuidado. Venga, aí poñer calla, que non Que o eh o 5. O 5, mira, curioso. <risas> estaba, eh, que curioso. que isto isto es todo automático. Bueno, pois pues calla eh precisamente eso. Nos callamos e volvemos a falar o eh, sábado 5 de xaneiro do ano 2008 aquí no Ateneo Frolán, entrada Ebalda, sesión vermú e a partires das 12 do mediodía con petiscos gratis con Vermú maravilloso e a música de Miguel Alonso e de Óscar de La Patraña Calla Saúdo e vemonos noutra edición noutra momento aquí en Radio Frisping en divertimento para pequenos monstros Cifra equivocada Si la ruleta No es de tu color